România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct! Moise Guran este numele meu de la această oră cu dumneavoastră pe frecvențele noastre dar și pe Facebook în transmisie video precum și pe site-urile europa.fm.ro și moise.ro Astăzi am ales să vorbim despre perseverență după, să-i zicem așa, săptămâna Simonei Halep, o săptămână în care a reușit să o învingă și pe Șarapova, la opta întâlnire. Hai să o recunoaștem cinstit și să spunem câți dintre noi mai credeau că poate să o bată pe Șarapova într-o zi și să ajungă numărul 1 WTA, numărul 1 mondial în tenisul feminin. La patra încercare, dacă nu mă înșel, cred, Simona a mai avut trei ocazii de a ajunge pe primul loc în tenisul feminin, pe care le-a ratat înainte de asta. Tenacitatea ei este indubitabilă și admirabilă. Acum, întrebarea următoare este dacă Simona ne reprezintă ca neam. Mai bine zis, acest tip de perseverență, dacă ne caracterizează pe noi românii. Sigur, la prima aruncare, așa, când te gândești câte secole a luptat poporul nostru... Pentru unitate și pentru independență Parcă îți vine să zici că da Dar, pe de altă parte Ceea ce vă propun eu astăzi este Mai degrabă un exercițiu Individual de introspecție Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră Înapoi, cu calm Nu cu mânie Și întrebați-vă când Ați reușit să Fiți atât de perseverenți în viață Într-o problemă sau în altă problemă Sau când ați fi vrut să fiți Și poate n-ați reușit Haideți să vorbim despre aceste lucruri. 0372069599 este numărul de telefon pe care vi-l punem la dispoziție de la această oră pentru a intra în direct. Bună ziua, Laurențiu! Bună ziua, domnul Moise! Laurențiu Tănase de la Rămnicu Vâlcea vă deranjează. Vă ascult cu foarte mare plăcere, faceți niște emisiuni superbe. Sunt perseverent, da. Rog, da, vă, da, vă spun... Uh, eu 90... să știți că nu sunt genul de perseverent. Adică, după o perioadă de timp, când îmi dau seama că nu mai am nimic de spus, mă întrerup. Adică, și la televizor la fel am făcut. Când am zis că nu mai am nimic de spus, am plecat. Nu știu dacă asta se poate considera lipsă de perseverență, dar eu îmi recunosc uh, uh, limitele. Da, deci am plecat în 98 în Italia, în 2006 m-am întors acasă, mi-am deschis o firmă, după trei eșecuri, în anul acesta am reușit să fiu pe o linie de plutire și din ce în ce mai bine. Perseverența... Adică dă să faceți profit. Sau... Ați reușit să faceți da. profit. Da. Perseverența îți dă un gust foarte plăcut. Eu cred că Simona Halep în primul și în primul rând a contat foarte mult ea să creadă, pentru că tu singur ca persoană trebuie să crezi și perseverența îți dă un gust foarte, foarte plăcut când reușești. Vă mulțumesc! Un foarte bun exemplu, Laurențiu. Mi-ați făcut safteaua, ca să zic așa, cum spun comercianții. Exact genul acesta de mesaj îl voiam de la dumneavoastră. Iată, după trei încercări de nereușite, Laurențiu a reușit să... Nu de faliment, Da, e o, e o performanță asta în lumea în care trăim noi. 0372069599, Mihai, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm? Of, uite că ajunsărăm și aici, în punctul ăsta în care Așa. noi românii nu prea stăm bine la capitolul ăsta. Nu stăm bine? Dar personal, cred că de multe ori, chiar dacă eșecurile nu m-au caracterizat... Am fost foarte perseverent în ceea ce fac. Mă ocup de copii orfani din Rămâne cu Iată că și cel dinainte, metoda din cu Vocea s-a nimerit. Înșa, da. Și, deși a fost destul de dificil cu birocrația, cu, mă rog, cu toată nebunia asta din România, în care e greu să conduci o organizație non-guvernamentală, în care să te 30 de autoritățile locale, de autoritățile naționale și totuși, până la urmă, am reușit, am înființat o asociație pentru copii orfani, am reușit să fac un proiect în Afganistan, am reușit să fac locuințe sociale din cu să dau pentru tineri și asta mă bucură foarte mult. Poate contează că... foarte mult scopul. Adică... Da, foarte mult scopul și uh, ambiția noastră a tinerilor care am, uh, am format un grup uh, plinimos, un grup care și-a dorit să, să iasă din uh, acel... Uh, Lasă-mă că merge, merge și așa, lasă că uh, e bine și atât, adică să uh -huh. trecem de pasul ăsta în care să ne mulțumim cu puțin. Pentru că în general românii se mulțumesc cu puțin și de multe ori și la Simona am văzut lucrul ăsta, uh, știi, ne necăm ca ăla la mal și Mereu Simona a făcut lucrul ăsta la finale, a pierdut și am fost dezamăgit, dar probabil că până la urmă contează uh, rezultatul final, faptul okay. că este numărul 1. Ok, ați introdus un termen oarecum adiacent în discuție, care nu este sinonim perfect din punctul meu de vedere, ambiția. Vedeți, între uh, tenacitate, tenacitatea și perseverența sunt uh, oarecum sinonime perfecte. Ambiția exprimă o stare interioară, o dorință de mai mult, pe care o urmărești, dar uh, cumva fără așa un element egocentric, mi se pare mie. Uh, foarte interesant, Mihai, vă mulțumesc pentru mesaj. 0372069599. Cât de ambițioși poftiți suntem noi românii. Georgian, bună ziua! Bună ziua! În primul rând vreau să o felicit pe Simona Halep și sper ca exemplu ei să fie un exemplu pentru toți copiii care urmează. De ce sport? doar pentru copii? Pentru că ei sunt viitorul. Noi ne lăudăm când cineva câștigă ca și cum noi l-am antrenat. Această arată... atitudine a noastră arată o lipsă totală de tenacitate, ba chiar și o oarecare dezarmare. Deci cu noi nu mai no, sunt speranțe, doar cu copii da. sunt speranțe? Ba da. Sper ca pentru copii să fie un exemplu mai puternic. De ce nu? Nu de și pentru aici? noi. <laughs> scăpați, pentru că nu noi să comentăm foarte mult. Aha. Nu vorbesc de mine aici. Deci noi, suntem... foarte mult. Aha, deci noi doar comentăm, discursul... nu suntem capabili să facem da. nimic. Ba da, suntem. Sper și ceea ce spuneai să convingă și pe altul. Uh, eram pregătit cu discursul dacă pierdea, pregătit cu discursul dacă câștiga. Dar pentru, bine, asta. pentru ceilalți românii, ar fi fost pregătiți să spună, deja știau ce aveau de spus dacă Simona Hale pierdea. Așa. Dar ați vorbit despre tenacitate și ambiție. Aș da o nuanță ambiției, Așa. visului. Visul, dacă ai un vis al tău, l-ai descoperit și te ții de el, ai foarte multe bucurii. Spuneți-mi despre, despre, de Spuneți despre visul dumneavoastră. Spuneți-mi despre visul dumneavoastră. Al meu s-a realizat. Al meu s-a realizat. Da, copil din clasa 6 mi-am dorit să devin ceva cineva și mulțumesc că am devenit. Ce -ați devenit? Cred că și Simona a visat același lucru, să devină cineva. Eu am devenit preot. În clasa 6 am visat să devin preot. Pentru Simona și tenacitatea ei, asta cred că a făcut parte din visul ei, de mic copil. Ok, vă mulțumesc pentru mesaj. 0372069599 Georgian a visat să devină preot, a devenit preot și consideră că în felul ăsta a îndeplinit visul. Bună ziua, Ioanut! Pardon, Claudiu! Salut, Moise! Vă ascultăm! Voiam să spun că, de fapt, tot, eu știu, tot succesul Simonei nu s-a realizat acum, când a devenit numărul 1. Adică nu s-a îndeplinit acum. Succesul i a venit prin tot acest traseu pe care l-a urmat până acum și pe care îl va mai urma. Adică succesul, din punctul meu de vedere, nu înseamnă ai ajuns numărul unu. Este o mai multă mentalitate, este ceea ce te face să te trezești dimineața, să ieși din casă și să-ți astăzi voi da tot ce e mai bun din mine pentru asta. Și nu contează că devin numărul unu, nu contează că cineva îmi va lua locul, dar eu am un scop, am un țel și mă voi ține de el. Care Cam fiind asta acela? Uh, să faci ceea ce îți place Simona, eu cred că joacă tenis Pentru că îi place Nu joacă tenis ca să devină numărul unu ah, Că este o, o chestie adiacentă Și că într-adevăr Te umple de bucurie, asta e altceva dar ian joacă tenis pentru că place. Și îi place. Îi place să și să câștige. În... No, Claudiu, hai pe bune. Deci, astfel spuneți în felul următor. O să retraduc cumva ceea ce a spus. Uh, drumul către succes este lung și greu. Succesul, sau să devii numărul unu, e doar o bornă pe drumul respectiv. Corect? Așa, cam așa ați spus, da? Da, da. Drumul da, da, în sine da. te schimbă pe tine ca și om, ca și persoană, da? ca și caracter, până la urmă. Dar scopul e să te schimbe ca persoană, nu să devii numărul unu. Așa zis? zis? Da, exact, asta este ideea E discutabil, să, să Da, îți dorești să devii numărul 1 Dar dacă vei dori să devii numărul 1 nu, nu vei ajunge acolo decât cum? Prin plăcerea de a face Ceea ce trezești dimineața să faci Altfel nu vei ajunge niciodată dacă. Nu știu, sau poate vei ajunge Dar nu vei rezista Ok, acolo. hai să aplicăm învățăturile dumneavoastră Acum pe tema discuției noastre de astăzi da. Românii da. sunt o națiune Perseverentă sau nu? Nu, românii nu sunt o națiune perseverantă Pentru că ei au uitat N-au știut niciodată să aibă visuri Și să descopere plăcerea în ceea ce fac Pentru că au abandonat uh, drumul Au abandonat drumul Nici fapt nici nu știu că există un drum Asta este problema noastră Noi credem că drumul este să avem uh, câțiva bani uh, Câștigați ușor Și cam asta se rezumă totul Nu, viața nu înseamnă doar bani Bineînțeles că eu acum extrapolez, sau poate divaghez un pic, sau uh, mă colesc un pic uh, directul, spuneți, uh, subiectul. Așa. Da? Uh, important sunt și banii, dar nu acesta este scopul. Ei vin ca o încununare a ceea ce facem noi și bineînțeles că uh, punctul A1, să zicem, sunt și banii, dar ei sunt doar o recompensă pentru că am găsit drumul și stăm pe acel drum. Dacă nu facem așa și punem în tip, boi înaintea carului, cum zicem noi românii, nu vom, nu vom uh, avea niciodată o ambiție. De... Mai, ales că, da. mai, mai ales că noi nu știm ce înseamnă, până la urmă, capitalismul și ceea ce înseamnă reușita în viață. Și m-am înțeles greșit uh, toți acești 27 de ani. Poate și... fi așa cum spuneți vreo dar ca să aplicăm și învățăturile pe care uh, ni le-ați predicat până acum, uh, Claudiu, dumneavoastră ați găsit acest drum în viață? Da, eu am găsit acest drum în viață, oarecum istoria mea este destul de schimbătoare sau de, cu foarte multe curbe, Așa. dar eu am învățat că tot ceea ce trebuie să faci este să crezi în tine în primul rând și atunci când, eu știu, eu o gură de țărână, să nu o iei ca pe un eșec, să zici doar că doar ca pe o provocare. Hai să mă ridic, hai să încerc mai mult, mai iau o gură de nisip încă o dată și încă o dată până când la e un E suficient dat, să crezi că... în tine? Eu cred că e suficient să crezi în tine și să, să fii foarte ambițios. Aha. Foarte ambițios. Aha, iată, eu cred că exact aceasta este diferența dintre ambiție și perseverență. Și un ambițios crede în el și un perseverent crede în el. Spre deosebire de ambițios, perseverentul și face ceva ca să-și pună visul sau crezul Știți? În valoare. Da. Mai o chestiune. Eu la 30 ceva de ani sunt student și un profesor ne-a spus un felul următor. Poate că de aici cineva este geniu, dar vă asigur că nu neapărat acel geniu va reuși în ceea ce v-ați propus. Și cel care va munci. L-am pierdut, pierdut pe Claudiu. Eu cred că totuși mesajul nostru a ajuns la urechile noastre și e foarte interesant. Vă mulțumesc că existați Claudiu și că ne ascultați. 0372069599 Elena, bună ziua! Bună ziua! Ce să spun despre Simona Halep? Totă stima și tot respectul pentru realizările ei. Uh, este o fată care muncește, care crede în ea și care a fost descoperită de oameni potriviți la momentul potrivit. Uh, de fapt, ea povestește că... că a fost descoperită în mod accidental, pentru că părinții ah. ei le antrenau pe fratele ei și a, a mers și a da. pe la antrenamente. Da, super. Okay. Important e că a fost descoperită și s-a dat șansa asta și este mare lucru. Sunt convinsă că mai sunt uh, multe talente, nu numai în sport sau în artă sau așa, în, și în, într-o meserie obișnuită, oameni care nu-și găsesc locul ca să poată să dea tot ceea ce au de dat. De ce nu și-l gășesc? Și... Pentru că facem alegeri greșite. Sau poate pentru că nu sunt suficient de perseverenți. La asta ați vorbit despre talentul Simonei Halep, care e indubitabil, dar discuția, de fapt, este despre perseverența ei. Exact, dar... Vreau să spun că uh, este un moment în viață, în perioada adolescenței sau, mă rog, la terminarea liceului, când trebuie să știm cam ce ne-ar place și ce vrem să facem în viață și de cele mai multe ori avem nevoie să fim îndrumați. Adică o descoperiți. Ce ni s-ar potrivi? a trebuie să ne îndreptăm. Și acest lucru nu se întâmplă în foarte multe cazuri. Așa este. Pot să zic că era și cazul meu atunci când, mă rog, eram o tânără de la țară, foarte speriată de lumea asta, și am mai și de decizii greșite. Deși au fost și oameni care mi-au spus, pot să fac aia. Am ajuns mult mai târziu să fac ceea ce mi s-a spus că pot să fac atunci. Vreți să ne dați un pic de detalii? Să intrați un pic în detalii? Înțeleg că aveți oarecare reținere. Nu o că am reținere, dar sigur că da. Deci uh, am terminat un liceu de, de, de matematică fizică, dar m-am îndreptat spre uh, filozofie. Îmi plăcea să, să citesc foarte mult și să vin toate cunoștințele egal din care uh, domeniu și să, mă rog, să citesc și să am propria mea părere și așa, așa. mai departe. Și după vreme v-ați dat seama că nu poți să fierbi nicio varză cu filozofia? Uh, păi, mi-am dat seama că oricum e greu cu filozofia și pe vremea aceea trebuia să citești foarte mult din politica partidului comunist român și să citești, Așa. să scrii pe de rost ce ai, și, ce ai învățat pe de rost și să scrii asta și să... Mă rog, mi s-a dat ocazia mai mult la olimpiade să arătăm ceea ce știm și ceea ce putem la momentul respectiv. Dar la examene... Hai, reveniți și de la un dat moment dat... Așa? Hey, la un moment dat uh, uh, Mă rog, am făcut o meserie Pentru care n-am fost pregătită Dar am făcut-o foarte bine, zic eu Și totuși a fost așa o trecere Până la acea meserie pe care astăzi o fac Tot fără pregătire pentru că am cunoscut un om care avea nevoie de ajutorul meu. Este soțul meu și care este cetățean străin și care a venit în această țară, printr-o conjunctură, la o anumită vârstă, destul de înaintată. Okay. A dat niște examene și s-a autorizat aici, în România, ca persoană fizică autorizată în domeniul topografiei și cadar. Unde-i perseverența Dar... în povestea dumneavoastră sau lipsa ei? Niște... Regretați lipsa Dar... dumneavoastră de perseverență sau admirați perseverența soțului dumneavoastră? Că până la urmă, perseverența lui a trebuit să fie îmbinată cu perseverența mea de a învăța această meserie și de a-l ajuta să reușească. Și în felul ăsta a reușit. Deci, până la urmă, am ajuns să fac o meserie tehnică de care mi-a fost teamă atunci și okay. de care astăzi zic că o fac foarte bine și este ok. Bine, Elena! Deci, Ok, vă mulțumesc pentru povestea dumneavoastră. 0372069599. Fiecare dintre noi cred că se suprapune cumva atunci când ascultă povestea cuiva care vorbește la această emisiune. Ionuț, bună ziua! Bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm! De la Timișoara vă relanjez, Ionuț. Da. Am un pic de emoție, n-am mai intrat în direct, deși vă ascult fiecare emisiune seara, că în timpul zilei nu prea pot, vă ascult cu YouTube. E OK, emisiunile. și pe găsiți înregistrările și pe Facebook, le găsiți și pe site-ul Europa FM și pe site-ul moise.ro. Asta e toată ideea, de ce sunt disponibile la orice oră. De obicei stau pe YouTube și moiş la emisiunea Andrei asta, în fine. Felicitări pentru pentru Halep, Hale, asta meritele ei. Dar ce am că vă cam bate vântul în telefon, să vă întoarceți cumva astfel încât să se audă. Da, da, da. Tot ce vrem noi ca popor, e vrem să, avem, vrem să avem, vrem să avem, vrem să avem cât mai mult, să vadă vecinul că avem. Dar cum avem? Trebuie, trebuie muncit. Trebuie muncit mult de tot. Și când picăm să ne ridicăm și mai puternici și să muncim. Vă zic din propria experiență, nu sunt foarte călit, am 23 de ani, dar muncesc. Așa. Și muncesc și pot să zic că singur, m-am ridicat de jos. Muncă, muncă, muncă și ar muncă. Și școală. Bun. Ia, hai, hai, hai e importantă. În profit de faptul că ați sunat Ionuț și că aveți doar 23 de ani, să vă pun o întrebare simplă. Să presupunem că, în urma muncii dumneavoastră, dintr-un an de zile, veți reuși să acumulați, nu știu, că ziceți, 5.000 de euro, e bine? Să reinvestim. Probabil asta vreau să mă întreb. Da, trebui. nu, nu, nu. Nu, vă înșelați, nu okay. asta vreau să vă întreb. Vreau să vă întreb, cu okay. ce sunt mai bun cei 5.000 de euro pe care i-ați muncit cu 5.000 de euro pe care, să zicem, i-ați fi câștigat la lotul? Pentru că se știe valoarea banului în momentul ăla. Nu-l nu risipești așa de ușor. Câștigul la luot-o imediat, te duci. Te o mașină, faci ceva cu ei, Aha. îi spargi, cum se zice, cum zic tinerii din ziua de azi, spargi banii. Uh, când muncești 5.000 de euro, 10.000 de euro, nu-ți vine să mergi să arunci cu banii în stânga și în dreapta, parcă ții mai... Te transformi într-un zgârcit, așa. <laughs> da, îi un pic mai compact. Ok, Ești un pic mai compact cu banii. Foarte interesant, foarte interesant, interesante gândurile noastre la 23 de ani, așa cum zicea cineva mai devreme, într-adevăr în perioada de formare a personalității, adică spre, cum să zic eu, începutul adolescenței. Formarea personalității durează destul de mult, durează până pe la 25, uneori la 30 de ani și da, tinerii nu sunt pregătiți să facă, poate ei și vin la școlii, poate și vin la părinților, dar nu sunt pregătiți la terminarea liceului să facă uh, opțiuni fundamentale pentru viață, așa cum ar fi... Mă duc la filozofie în loc să mă duc la Politehnică. Mai târziu, te poți să că nu ți-ai ales ceea ce îți place. Asta poate pentru că și-ai ales fără să ai idee despre ceea ce urmează. Ceea ce încercam să vă spun este că în această perioadă de formare, probabil că ceea ce ne lipsește destul de mult, cel puțin în România, este o educație a tenacității, a muncii, în sens larg, a încăpățânării chiar. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 Mihaela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu o felicit de asemenea pe Simona pentru victoria ei. Eu sunt dintre cei care am crezut într-adevăr că ea va, va reuși să o învingă și pe Ostapenko și pe Șarapova. Am crezut pentru că am văzut că la baza e, ridicării ei până la unul mondial astăzi a fost uh, munca. Eu cred că Simona are este tobă de tenis, cum am tot zis, și numai în baza acestui fapt a reușit să, să învingă oponentele ei. Uh, nu aș spune că Simona este perseverentă sau doar perseverentă, ci că este tenace, adică de fiecare dată a adăugat cunoștințe noi și valențe noi uh, poate chiar personalității ei și modului de abordare psihică a luptei. Okay. Și uh, asta a făcut o tenace. Nu a perseverat cu aceleași instrumente ci a adăugat cunoștințe noi cu care să aibă șanse să câștige. Okay. Asta, asta e o analiză mai degrabă sportivă, ceea ce faceți dumneavoastră acum. Ne, ne spune sunt Cristian Tudor Popescu de fiecare dată. De, deci după ce, joacă, uh, după ce joacă Simona Halep, toți dăm butonul în să l uzim pe Cristian Pop, uh, Tudor Popescu. Ce zice despre asta? Ok. Bun. Nu, nu cred că îi împărtășesc întotdeauna o Nu contează. Și... Uh, cred că întreaga ei uh, uh, uh, muncă și munca ei de până acum a adus-o unde este faptul că uh, eu știu dacă astăzi ar fi pierdut, uh, am mai fi numit o tenace eu aș numi o tenace oricând okay. de ce? Pentru că există un crez al ei în cunoștințe și în ceea ce poate ea este tenace și atunci când pierde, și atunci când revine, și atunci când câștigă. Mihael, a încercat să spuneți că, de fapt, tenacitatea nu-ți garantează victoria. Înțeles bine? Corect. E Bun. Corect. Acum vreți să spuneți și despre dumneavoastră, după ce ne-ați făcut această analiză sportivă, pe care o aplaud, dar aș vrea puțin să vorbiți și despre dumneavoastră, dacă ați avut un moment când ați vrut să fiți mai perseverent decât ați reușit, sau dacă ați avut un moment în care ați reușit să fiți așa? Înainte de a, de a spune despre mine, aș, aș vrea să spun cumva tot despre ea. De ce o poliție da? Mihaela, românia. este o altă temă astăzi Eu, la azi, dezbatere. De Exemplul exemplu meu da? este următorul. Provin dintr-o familie în care uh, unul din părinți a fost uh, educator, profesor de română probabil că la momentul terminării liceului nu am avut sau, într-adevăr, mama mea a fost un, un model pentru mine, un real model. Și am vrut să acced la facultatea de matematică de unde am căzut. Și am ajuns la marketing și comerț exterior. De ce n-ați mai dat totul la matematică? Am dat, am dat ulterior, am, am intrat și la drept, mi a plăcut să învăț în timp, dar cred că într-un final croiul meu a fost cu totul altul de a fi decât acela de a deveni un, un profesor și după ce după ce am, am intrat, eu știu, mai degrabă în tainele facultății pe care am la care am ajuns. De marketing, adică, da? Da, da, exact. Așa. Am realizat că pentru mine existența a avut o altă, uh, un alt plan. Așa, iertați-mă, deci, povestea noastră nu arată tenacitate. Din contră. Va să știți, cu acest plan am reușit să... Dar de ce ați dat la matematică atunci? Bună să trag linie și să spun... Pentru că în facultatea de, la, pe care am urmat-o, pe da? nu facultății de... Mihaela a ocolit subiectul și mă țineți e, foarte matematic. mult la telefon și se supără și Nicoleta o... care stă. Mihaela, am vrut să renunț la, la marketing și să mă duc înapoi la matematică. Așa, și? și, și? așa, în anul întâi, Și zice, Mihaela, matematică, de dragul matematic și nu se mai face, uită-te la mine, dacă nu aș fi făcut și cred că făcuse drept... Da astăzi nu aș mai fi făcut, nu știu, nu aș fi unde sunt până la urmă. Da. Gândește-te și fă, lasă, mergi înainte, mergi în continuare cu economia și fă, nu știu, poate drept. Deci ați, avut, deci ați avut o pasiune pentru matematică, dar până la urmă v-ați dus către economie și către drept. În mod evident ați dezvoltat o carieră, dar în afara preferințelor dumneavoastră. Da. Tenacitatea înseamnă cu schilurile și cu conjunctura prin care pe care o, o străbați, da. să reușești să faci o viață. Bine, gata, Mihaela. În linia să fii fericit. Ok. Eu, totuși, vă sfătuiesc pe dumneavoastră să vă mai analizați puțin, pentru că, în general, suntem tentați să ne oferim scuze pentru deciziile noastre în viață. Cred că este mai, mai, e mai sănătos să ne recunoaștem, eu știu, minusurile sau greșelile sau deciziile greșite pe care le-am luat la un moment dat. Adică, altfel, riscăm să le facem din nou. Da? Mă rog, fiecare are dreptul să-și scuze, dacă asta dorește. Nicoleta, bună ziua! Alo, bună ziua! Scuze am înțeleg, că ați așteptat. Nicoleta da. Toarcăș, Marco. sunt din Târgu Neamț. Am 42 de ani, dar cu perseverență, cum ați spus dumneavoastră, de mică eu vroiam să ajung un cadru medical, dar la 16 ani visul meu s-a întrerupt, pentru că având probleme în familie, nu s-a mai realizat. Am lucrat 15 ani într-o fabrică de confecții și după care s-a desființat. am intrat în șomaj, am ținut un copil la cineva vreo jumătate de an, după care Soțul meu a plecat în străinătate, am rămas cu doi copii acasă, respectiv 2 și 5 ani copiii. Atunci eram foarte singură, mă simțeam foarte singură, chiar dacă locuiesc cu părinții. Și am început lupta cu mine, pentru că eram singură, mă simțeam singură și... Uh, nu-mi terminat în liceu pentru că dacă am început de la 16 ani și cineva m-a da. îndemnat uh, a zis uh, dar de ce nu faci liceu? Eu uh, atunci am zis că ar fi bine și m-am înscris la seral am terminat cei 3 ani de seral după care uh, tot cineva mi-a zis dar de ce nu mergi mai departe dacă ți-a plăcut așa de mult să, să și așa, știa că o ajut pe toată lumea, pe care așa. vecini, prieteni, rude, cunoștințe, îi, cu mașina mea sau cum pot... Așa, îi și ce cu făcut Nicoleta? Așa, am terminat liceul la aseral, da. după care m-am înscris la o post liceală de farmacie, asistent farmacie, iar acum anul acesta am terminat... La ce vârstă? la 42 de ani Felicitări. și de 3 săptămâni lucrez într-o farmacie care, zic eu, că face cinste orașului nostru. Și, și sunteți fericită, și ați, sunt ați ajuns cadrul în medical. fericită pentru că vițul meu s-a îndeplinit, chiar dacă la o vârstă mai înaintată. Și doresc și copiilor din ziua de azi care iau așa, în școală, așa, ca pe un ceva... Nu și nu mi da seama cum trec anii, iar când ajungi să fii mai... așa vezi că băi, bănuțul nu ți ajunge, te simți cumva mai inferior față de alții, iar acum mă simt foarte bine. și foarte, E senzațională alții. povestea dumneavoastră, Nicoleta. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați sunat și ne-ați povestit-o. E, cred... Era visul meu înainte de această emisiune Ca un om ca dumneavoastră să ne spună astfel Da, aceasta este într-adevăr O poveste despre tenacitate N-ai posibilitatea să faci atunci Când ar fi trebuit Bine, Nicoleta îi înțeleg că e și ciudă când vede Câte șanse irosesc tinerii de, de azi fără să-și dea seama că poate Părinților nu le-au avut la vremea lor Dar și-a urmat visul Indiferent până când Foarte mișto Mulțumesc Nicoleta George, bună ziua Salutare, George. domnul vă ascultăm. Salutare, domnul Maricu. Sper că vă auziți foarte bine pe aici. Da, da, da. Dacă dați încerc uh, și radio e și mai bine. Vă ascultăm! Cred că este oprit de tot. Ok. Cred că este oprit de tot. Uh, sunt în direct cu dumneavoastră, vă mulțumesc că ți-ați acceptat, dar este chiar că tema aceasta a răzbaterii uh, prin viață, uh, printr-un efort uh, propriu și absolut numai propriu, Uh, ce face uh, campioana noastră? Face un lucru extraordinar, ce l-am făcut uh, oarecum și eu un pic prin viață. Mi am ajuns uh, ușor, ușor de la un copil de o familie destul de simplă și modestă de la țară. Am ajuns uh, să fiu recunoscut ca cioplitor sculptor în lemn uh, prin zona, tot și zona, da? E bine? Da, sigur. De ce nu? Din, zona Constanței, din zona Constanței Chiar dacă nu suntem de aici De sănânță Nu suntem din, de aici din, din valului Traian Constanța Lumea mă cunoaște Mă cunosc mulți Mulți și foarte mulți Dar Ceea ce spuneți dumneavoastră De uh, tenacitate Folosi niște cuvinte uh, Care uh, sunt foarte pătrunzătoare Mai mult decât pătrunzătoare Suntem acolo Am fost acolo Suntem o nație fost... perseverentă? Absolut Absolut persoane. Păi până la urmă, dacă fac shop, nu deci atât de în românii, până la urmă pleacă și în străinătate, știți? Atât perseverează. Asta arată, că... nu asta arată că abandonează o luptă. Că nimeni nu vrea să plece în străinătate. De fapt, ne, noi da. ne luptăm în fiecare zi să schimbăm țara asta. Unii dintre noi, din nefericire, abandonează această luptă. Am văzut. Am văzut lucrul ăsta și vreau să vă spun că... Deci unde vedeți, vedeți dumneavoastră perseverență atunci când pleci în străină? Nu zic că e ușor să fost, pleci în străinătate. Fost, e greu. A fost doar v-am spus că este un pic, de, un pic de glumă acolo, să zic așa. Bun. Haideți să revenim, să revenim la situația de fapt ce este acum. Uh, Simona uh, evoluează tot timpul spre mai sus, spre mai sus și cât mai sus. Bine. Uh, la fel s-a întâmplat. La fel s-a întâmplat și într-o situație uh, limită a vieții mele și în momentul când am hotărât, că am văzut că puneți întrebarea Așa, uh, cu privire ia, povestiți, la povestiți. și după care, după care există și domnule, spuneți ceva despre dumneavoastră personal. Okay? Haideți, o, o să spun, da? Uh, nu, nu, uh, vreau să mă încădez într-un singur minut, probabil, ca să nu poate să mi iau rândul și celorlalți care au ceva de spus. Uh, uh, de, de mici copii noi am, am fost învățați să muncim, să lucrăm. Exact băieța la mai devreme au zis el la 22 sau 23 de ani că muncă, muncă, muncă, muncă. Asta este, este uh, educația uh, cerebrală în momentul în, la vârsta pe care o are să lucreze. De ce? Să-și folosească mâinile, să-și folosească picioarele, să folosească banii pe care îi câștigă, Că vă spun iarăși o, o pildă. Eu am fost, cred că am auzit undeva pe la... O, Într-o zonă religioasă cumva, când uh, un fierar muncitor, foarte, foarte muncitor, uh, câștiga bani, băiețandru spărgea banii, cum se zice acum, băieți de fițe, spărgea banii peste tot. La un moment dat, nu s-a mai putut, s-a avut la și el, a început să muncească băiețandru și vine. A fost o, este o pildă asta, este un proverb, e ceva Înțelege Înțelegeți dumneavoastră și Așa. toți ascultătorii. Să întoarță el acasă cu niște bănuți acolo, cu un bănuț, cum erau pe dremuri, în număr cu vreo 200 și ceva de ani, cu un bănuț de aur, și dăduțul lui, care era uh, fierar, ia banul și îl aruncă în foc, acolo unde i-ardea. La un moment dat, el să se Tatăl, ce ai făcut? Ăștia sunt bani. Am câștigat, făcuse bătături deja băiatul, că i-a dat personalitate și... Și a, s -a băgat mâna în foc după ei. ei. Ceea ce a vrut că... să bage mâna în a să bagem Bine, în George, gata, v-ați făcut, să înțeles. gata, am... Format, tot, înțeles. Bun, gata, am, am, am vă mulțumesc. Asta este. Da, George, vă mulțumesc pentru ideile noastre. Cristi, bună ziua. Cristi, bună ziua. Bună ziua, Moise. Aveți o poveste uh, despre tenacitate sau despre... Uh, V-aș vrea să ei? vorbim despre perseverență și despre Simona Halep, că am înțeles că... E ușor să vorbim despre Simona Halep, nu vreți să vorbim despre dumneavoastră. Înainte să vorbim despre mine aș vrea totuși să, să, să spun despre Simona Așa. Nu prea discută lumea Am înțeles sau știm cu toții care iubim această sportivă Că și-a tăiat sâmii, sânii pentru a face sportul ăsta să-l practice Pentru că nu mai avea motricitate și specialiștii au spus că trebuie să, să renunțe să stai, să stai, să stai, să și cred că... Nu să a, redus, știu, din, nu cunosc, nu i -a sau... tăiat, i-a redus din volum. -a redus, mă okay. da, a redus din volum. Ceea ce a multe la, la, la vremea respectivă, dar în fine, da, haideți să depășim. Sunt, nu, nu știu la ora asta un sportiv care să facă așa ceva pentru a continua sportul. Dar nu vreți să Apoi... vorbim despre dumneavoastră, Cristi? Domnule, no. e atât de ușor să vorbim despre alții. Hai să vorbim fiecare despre noi. Hai să spunem fiecare, băi, eu în viață sunt mulțumit de mine că am făcut aia și altă. Sau din contră, puteam să fac mai mult și uite, n-am reușit, că n-am avut un exemplu de felul ăsta. E atât de simplu să vorbești despre alții. Cel mai să greu e să mulțumim, vorbești despre tine însuți. Să ne mulțumim pentru faptul că țara asta are așa exemplu, așa sportivi, este... Simona este o nadia comăneci a, a tenisului Da, deci exact ce spuneam Nu vreau să-mi spuneți despre dumneavoastră nimic nu vreau. nu vreau Vă mulțumesc deci, pentru telefon am... Vă mulțumesc pentru telefon atunci Deci aș, aș vrea să pot să fac o emisiune dedicată Simonei Halep Dar e ușor să faci în astfel de momente așa ceva E greu să faci atunci când este ei greu, atunci când toți dau cu pietre sau cei mai mulți dau cu pietre Am scris la vremea aia de pe, Am scris pe site o nație care își dorește să devină numărul unu mondial. Deoarece e incapabilă să devină numărul unu mondial la ceva. Pentru o seară vrea ca Simona să devină și în felul ăsta să ne simțim toți. Nu! Hai să ne uităm fiecare la noi. Pentru ca în felul ăsta să dăm o șansă să apară mai multe Simone Halep. Nu așa una din când în când rătăcită. O cheamă Nadia sau Simona. Marius, bună ziua! Nu mai am timp? Mai am timp. Ce vreau să vă zic? În primul rând, mi se pare că e o confuzie foarte mare între ambiție și perseverență. Yeah. Perseverența este o calitate individuală care, din DEX și din locul în care e definită, înseamnă capacitatea de a munci în, în ciuda dificultăților. Când ambiția este ceva care reprezintă o dorință personală de a avea glorie, da. noi și așa mai departe. Da, exact. Asta e. asta e diferența. Drumul este. Drumul face diferența dintre ambiție și... Din păcate s-a terminat emisiunea. A atât de frumos, Marius. Vă rog să mă mai sunați. Cristian și Relu, scuze că nu mai puteți să intrați astăzi, că emisiunea se, uh, se termină. Um, nu știu cum să fac să reiau această temă, sincer să vă spun. Aș vorbi în fiecare zi despre asta, dacă am putea să învățăm ceva. Cât de important este drumul, într-adevăr. E exact diferența dintre a avea bani și a face bani, de a munci bani, cum a povestit atât de lung, din păcate, George mai devreme. Vă mulțumesc, totuși, pentru această ediție. bcr a prezentat România în direct la Europa FM.